Nota 19. Abia în mitologia budistă se va mai întâlni un alt mare zeu al morții, Mara, care își datorește imensa putere chiar oarbei iubiri de viață a oamenilor. Mara se scrie M-A cu tilda R-A. Dar evident, în perspectiva indiană postupanișadică, ciclul viață-sexualitate-moarte-reîntoarcere la viață, constituie cel mai mare obstacol în calea eliberării. Vezi volumul al doilea al lucrării de față.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 Sacrificiile erau considerate drept hrană oferită zeilor. Sistemul sacrificial pare asemănător a celuia din Vechiul Testament. El comporta holocaust, sacrificiul sau ofranda de pace sau de comuniune și sacrificiul expiator. Preoții, kahn aveau același nume ca în ebraică, Kohan. kahn se scrie k h n Kohan se scrie k o h n Alături de preoți sunt menționați de asemenea preotesele, Kahnit și Kadakim, persoane consacrate. Kahnit se scrie K-H-N-T, se scrie Q-A-D-E-C-I-M. În Biblie, acest termen desemnează prostituția sacră, dar textele ugaritice nu indică nimic asemănător. În fine, sunt citați preoții oraculari sau profeții.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 Dacă se consideră că toate grupurile străine, chiar nu semite precum uriții și mai târziu filistenii, și-au uitat cu desăvârșire religia proprie, foarte curând după sosirea lor în Canaan, se va aprecia ca extraordinar omenește faptul că această luptă dintre Iahve și Baal s-a prelungit atât de mult în timp și în ciuda compromisurilor și a infidelităților s-a terminat prin victoria Yahvismului.